Summer had me a blast Summer lovin' happened so fast I met a girl crazy for me Met a boy cute as can be Summer days drifting away To I a summer, summer night oh. Ce frumos! Bună dimineața! <laughs> Bună dimineața și la mulți ani în Franța, că astăzi este ziua Franței și a francezilor din toată lumea. Debu debu Asta, ce să mai... Bonjour, mes A Am zis Bine! Ui. În altă ordine de idei, să revenim la oile noastre. Știi că asta este o expresie franțuzească. Să revenim la oile noastre. Și cum se zice, mă, revenea to? Da, revenea E o poveste cu un proces care se desfășura cândva în Mediu și așa tot încerca să ducă vorba în altă parte și victima tot spunea, dar să revenim la oile noastre, pentru că el era păgubit cu niște oi. Deci ca să revenim la oile noastre, în guvern prim-ministrul... Domnul Tudose l-a ironizat pe favoritul presei, domnul Petre Daia. Nu cred că a făcut asta. Da, Petre Daia a încercat să ia cuvântul și Tudos i-a spus lăsați, lăsați, înțelegem noi ce înțelege oaia. Deci, eu cred că guvernul Tudos rescrie Miorița, dar cre... încep să înțeleg care este șpilul cu oaia domnului Daia. Adică? Cred că se bazează ca în Miorița, se bazează să-l avertizeze, știi? La pus de soare vor să te remanieze. Când o veni remanierea, poate-l Avertizează și pe el vreo oaie fermecată Deci pe înregistrarea cu domnul Tudos Ca să închidem într-un optimist Pe urmea de zi de astăzi Avem un punct al domnului ministru Daia, care după ce a terminat tot ce se putea Cu oaia a ajuns la ambalaj Este un ajutor de minimis pentru luna Nu mai las cuvântul, lăsați Da, Închidem oaia, înțeleg că dacă am terminat și cu luna E gata, da? Lăsați că înțelegem Ce înțelegi oaia, da? Băi, mă e caterinka. Adica, din punct de vedere al umorului. Asta, într-o ședință de guvern a fost? Da, ședinta de guvern la final, exact înainte să dea afară presa, așa cum se face de obicei, ea a făcut. Băi, asta eu mă bucur că prim-ministrul are umor. Am zis, am mai remarcat asta, are umor. În general, oamenii care au umor sunt mai de încredere că ea triste, așa.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 Ca popcornul fierbinte cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici review-uri pe net, dar viși și în magazin să-l vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai LG OLED Ultra HD 4K cu diagonala de 139 de cm, tehnologie OLED HDR și sonorizare Harman Cardon la numai 313 lei pe lună în 24 de rate fără dobândă prin cardurile Bank post. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Crampe musculare? Cărcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticărcel în cutie albastră! Grație ingredientelor atenți selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticărcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că mai devreme sau mai târziu vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă fumarosep. de Tox. Fumarul Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierarea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarul Sept Detox detoxifică ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? IbuTop Gel le combate eficient. IbuTop Gel acționează direct asupra locului dureros treptat în profunzime la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce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 Grija pentru sănătatea celor dragi este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi. Cineva dracție duce o viață sedentară, se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos, creșterea trigliceridelor. Intră pe misiunea 150.0 și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde de ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei, susține-i demersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți să o viață. Milan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună! Săptămâna bună se cunoaște de duminică, pentru că la Selgros, duminica, ai 5% reducere la carne, legume și fructe proaspete ca să pregătești pentru a tăi un meniu săptămânal complet de la aperitiv până la desert. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau Fără stres că există undeva Un preț mai bun Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vin acum în magazinele Altex Și pe Altex.ro și iați smartphone Smartphone sim ASUS Zenfone Go Cameră foto de 13 megapixel Și memorie de 16 GB La numai 549,9 lei Altex De două ori diferența la toate produsele Intr-un dormitor ăsta al meu cu vecina.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 Citiți cu atenție prospectul. La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum mai până la 25% reducere la electrocasnicele Indesit. Comandă de pe EMAG, mașină de rufe slim Indesit, capacitate 6 kg, 1200 rotații pe minut, clasă A+++, la prețul promoțional de doar 899 lei. EMAG, online, va fi mereu simplu. Știi momentul ăla când vrei mobilier nou de grădină? Dar fără să renunți la cel vechi? vino la Dedeman și i-ați lac protector pentru lemn cover 0,75 litri la numai 17,99 lei. În plus, vara îți aduce 12 rate fără dobândă prin cardul Raiffeisen Bank pentru cumpărături peste 300 de lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Urmează starea năsucului În perioada următoare se anunță un nasuc liniștit Vântul va sufla blând dinspre regiunea sudică Iar umiditatea va fi la cote normale și calme Alege Quix Baby Picături nazale pe bază de apă de mare pentru bebeluși Quick's Baby Respiră cu tot nasul Acesta este un dispozitiv medical Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare Flanco Discount Days Ai până la 70% de Reducere la sute de produse Și rate fără adeverință Cu aprobare pe loc Cumpără acum aragazul Zanussi Cu 4 arzătoare pe gal de la 36 de lei pe lună, Fulanco. mereu peste așteptări. Nu mai nu nu mai vorbim, nu We nu mai vorbim, nu mai vorbim, nu talk vorbim, nu mai vorbim, just heard you found the one you've been looking You've been looking for I wish I would have known that it wasn't me Cause even after all this time I still wonder Why I can't move on Just the way you did so easily Don't wanna know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 All it for, ooh, we don't talk anymore like we use to do. I just hope you're lying next to somebody Who knows how to love you like me There must be a good reason that you're gone Every now and then I think you might want me to come show up at your door But I'm just too afraid that I'll be wrong Don't wanna know If you're looking into her eyes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 anymore like we used to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 Oh cool. we don't talk anymore like we used to We don't talk anymore, Charlie Putt și Selena Gomez la Europa FM, 70 și 30 de minute. Doamnelor, domnilor, avem un președinte cool. Băi, este și foarte. Claus... tare președintele. Claus s-a dat lovitura. N-am mai fost atât de popular în rețelele sociale de când a câștigat alegerile. Deci, din seara aceea, de, mă rog, când a fost noiembrie 2014 până azi, n-am mai fost așa popular. S-a dus la Mihail Cogânician în bază, îmbrăcat cool. Deci cu niște pantaloni albi safari așa, cu o Știi camara? că vori ăștia să-l dea afară pe Tom Cruise De la Hollywood și da, să lea ia exact. pe el în Top Gun 14? <laughs> Frate, <laughs> serios? Un soi de combinație între Tom Cruise și Dolph Lundgren ah. Pentru că Tom Cruise e micuț și ceva ce da. Jackie Cu niște... Mm, nu, chiar. nu chiar. Cu a? niște uh, ochelari de aia. Pilot Ray-Ban. Super tare a dat declarații cu ochelarii. A nebunit lumea pe internet. Fotografia... Da, dar arăta foarte bine. Eu zic că aia a fost o imagine foarte bună. Da, a rupt, a rupt. Uh, oricum, ieri prin agenție n mai lucrat nimeni. Toată lumea a făcut meme cu Klaus Iohani, se plin de meme cu Claus Iohani Se fac referiri la Terminator. Se fac comparații cu domnul Dragnea nu tocmai favorabile domnului Dragnea și așa mai departe. E, în fotografiile astea în reacție, cineva a remarcat că un cont pe num numit Carmen Iohannis a comentat cu un emoticon cu inimioare. Ce de trebuie. unde toată țara s-a oprit și dezbaterea este, are dreptul soția președintelui să-și exprime în public afecțiunea față de domnul președinte, cu emoticoane cu inimioare. Um, am văzut reacții uluitor de iritate pe net? Cum e posibil așa ceva? Unde de ce? este demnitatea funcției prezidențiale? Demnitate? În primul rând, să lămurim un lucru. Contul la Carmen Iohannis de pe Facebook nu e al doamnei Carmen Iohannis. Da, e, e un grup de fani. Cineva. Asta este o chestiune notorie și ne-am lămurit încă de prin 2015. E un grup de fani ai președintului Claus Iohannis care are acest cont și nu postează mai nimic. Mai pune din când în când așa, câte o poză. Uite, cât un emoticon. Doi, da? da. nu-i chiar dacă ar fi Sincer, chiar dacă ar fi, adică ce nevasta N-are voie să-și exprime afecțiunea în public Față de soț? N-ai fi problema? Lucrul ăsta se întâmplă și în Statele Unite N-ai văzut-o pe doamna Trump că face da. fețe, fețe Încă de la investire da. Avem imagini Exact, pe dos, doamna Trump da. își trage Încru... mâna parte. Încruntată Dar Michelle Obama și-a Și invers, și președintele Obama Față de Michelle Obama Își exprimau afecțiunea, erau mult mai relaxați Cu asta, pe asta mă Mhm Bun, odată faptul că președintele Iohannis poate fi atât de cool Că dacă n-ați văzut imaginea, o să o pun pe pagina noastră de Facebook. Nu cred că n-ați văzut-o. Dacă n-ați văzut-o și vreți să o vedeți, să o căutați pe undeva, dacă nu știți care este știrea zilei și a săptămânii, intrați pe pagina noastră de Facebook, o să vedeți fotografia. Deci, unul, faptul că președintele poate fi atât de cool, nemică și doi, că există reacții iritate față de ideea că soția președintelui ar putea să-și exprime afecțiunea. So what? și ce dacă? Este un moment, știi ce moment e? E un moment de la. Ah, ce drăguț! Așa ar trebui să fie o reacție normală. Uite-mă ce drăguț, că se iubesc, mă, la vârsta asta, ce frumos! E o problemă așa, mă, mai de vară, știi? Nu ne mai permitem da. să ne indignăm acum pentru ce se întâmplă în politică. Uh -huh. Fiind vară, suntem în iulie, suntem și noi, dezbatem și noi povestea asta de dragoste. Bine, deci puteți comenta la noi dacă vreți să vă citim mesajele la următoarea intervenție pe da. Facebook și pe WhatsApp puteți să trimiteți, dacă vreți, că noi suntem cuminți și tim Fotografia e deja pe pagina de Facebook Europa FM România. Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Cel mai longeviv și de succes proiect educațional al unei instituții de presă din România revine și anul acesta. Bursele Europa FM și JTI. Alăturate celor mai buni jurnaliști de radio și fi parte din echipa de știri numărul 1 din FM-ul românesc. Bursele Europa FM și JTI. Ești preocupat de știri online, dar și de radio? Arată-ne entuziasm și dorință de afirmare. Trimite un eseu alături de CV la adresa burse burse@europafm.ro. Acum ești satase de scoperi viitorul tău loc de muncă europa fm.ro am am împăstrat un loc la noi în echipă detalii pe europa la emaga a început zilele de reduceri cu priza la public electro super sale acum ai până la 40% reducere la electrocasnicele Philips cumpere de pe emaga aspirator fără sac Philips Power Pro Compact putere 700W cu tehnologia Power Cyclone 4 3 accesorii și filtru EPA la doar 329 lei innovation and in you E o zi normală în Animatera. Soarele apune, iar toate animalele încetinesc în fața zebrei. De ce, vă întrebați? Pentru că e pe trecere. Bun venit în Animatera, o lume plină de joacă și de glume. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland, primești două piese din puzzle-ul Animatera. În plus, poți câștiga una dintre cele opt excursii inedite cu familia și multe alte premii zilnice. Promoție valabilă în perioada 12 iulie-7 noiembrie 2017. Regulamentul complet pe www.animatera. Ce vrei să faci ca antreprenor? să-mi extind afacerea. Să angajezi mai mulți oameni. Să investez mai mult în utilaje. Tu știi ce vrei? Noi avem programe europene. Finanțare cu garanție minimă. Programele COSME și inițiativa pentru IMM-uri înseamnă că tu garantezi cât poți, iar fondul european de investiții EIF garantează restul. Am susținut până acum peste 70% din finanțările Jeremy din România. Prin consultanții băncii, acum poți și tu să accesezi fonduri europene. Raiffeisen Bank De 20 de ani împreună Oh my god! Summer Sale e acum pe Fashion Days cu reduceri de până la 70% pentru toate categoriile de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Intră în aplicația mobilă și pe fashiondays.ro. Livrarea și returul sunt gratuite. Fashion Days Asta era la promoție Fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă o găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro Și ia se a Zanusi cu 5 ani garanție Și ușă cu geamuri detașabile pentru curățare ușoară La numai 649,9 lei Altex De două ori diferența la toate produsele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 Pleci în vacanță vara asta? Urzea la tronurilor te așteaptă! La UPC ai prețuri estivale la abonamentele noi. Funcția replay e inclusă ca să poți vedea programele tale din ultimele șapte zile. Și cum iarna e aici? Includem și pachetul HBO ca să urmărești Urzea la tronurilor. Din 17 iulie e momentul să vii în magazinele UPC. Nu rata oferta! La Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Cădor e mega! În perioada 14-16 iulie ai pulpe de pui superioare, dezosate, cocorico la doar 16 lei 99 kg, roșii, gusturi românești la doar 3 lei și 19 bani kg și struguri albi la doar 8 lei 99 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoție de weekend de la Mega Image. Știm că în afaceri un avantaj e binevenit!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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc te activează și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce-i trebuie. Iar la mega-ul tău ai mereu ceva neașteptat. Pasta de dinți Colgate Natural Extract, 75 ml, acum la doar 13,99 lei. Și Savex Detergent, 2 kg, la doar 10,79 lei. mega inspirație pentru inima casei tale. I need you for the rest of my life, I need you, say that you'll be my wife, oh I love you somewhere over. mai una muzică. Wow. Europa FM. One day, One day I'll mai bună muzică. Europa FM. Pe achievement Europa FM. As You Love Me, nu exista să fii îndrăgostit si să nu știi piesa asta când au lansat-o Backstreet Boys. Ce contează ca să ai succes în viață, da. Zicea cineva ceva. Da, nu, despre asta ziceam, de îndrăgosteală de-asta, dar n-ai fost atentat, așa că hai să lăsăm cu norocul. Deci ăștia sunt Backstreet Boys? Am înțeles că în ultima vreme sunt la modă Backdoor Boys. Uh, da. <laughs> Ce contează ca să ai succes în viață? Locurile de muncă preferate de tinerii sub 21 de ani sunt multinazionale. Unul din patru tineri sub 21 de ani vrea să lucreze la o multinațională și ține cont de sfaturile mămicii în privința carierei. Asta este rezultatul unui studiu făcut recent citat de Tigi, Digi24. Pe unul din patru Și doi adică din patru vor la stat, 20, nu? 25 stat. nu, o să râzi, la stat vor foarte puțin Dar, hmm. în principiu, uh, cred că e corect Că și mama trebuie să aibă un cuvânt de spus Că ea îi dă să mănânce hmm. tânărului sub 21 de ani Până înspre vreo 40 de ani încoace da. Până când reușește să se mai uh, aranjeze uh, Toți tinerii sunt interesați de stabilitate Plus șanse de avansare Asta este atât de teoretic Deci aș vrea să nu mă dea nimeni afară Să muncesc ceva care să nu mă rupă Să fiu avansat și să câștig și foarte mulți bani Mami, poți să rezolvi Vezi, e ca la tine. Și tu vrei să avansezi, să pui muzică la radio. Și să eu, ducădată, mai pun muzică la radio și câștig, domnul Zafiu, dacă... Da. Am observat că pierdeți în ultima perioadă, dar nu nimic. În sensul în care este scorul de 6-2. Da, e 6-2. Da. Tu fiind la rapid, -am dat tu, tu cu rapidul, dacă dai două goluri într-un meci și care ai luat 6, consideră că a fost un meci bun. Da, dar tu și ce reveniri spectaculoase avem noi? Asta aștept să văd. Să revenim. revenim, pentru că vrem să luăm și telefoane. stabilitatea da. e cel mai important fac Factor în alegerea primului loc de muncă pentru tinerii numiți generația Z, adică cei născuți între anii 1995 și 2012. Ce prostie, cum adică generația Z 1995-2012, adică generația cei care și 7 luată. 5 ani se gândesc acum la stabilitatea locului de muncă? Mi se pare că studiul ăsta merge cam prea uh, în urmă. Datele acestui studiu mai arată că 63% dintre tineri preferă să muncească pentru un angajator privat, domnul Luca, da. Și numai 12% dintre ei acceptă statutul de bugetar Adevărul că gândurile astea de bugetar vin mai încolo, mai pe la 40 de ani Așa, nu? Uite Dar și... serios vin, da, adică, da, da, adică eu cunosc foarte mulți oameni Ai început oameni să te gândești? Mă pui pe gânduri Să știu și eu mă gândesc <laughs> uneori Uneori ne gândim, mă Așa, deocamdată nu foarte... Da a apăsat, dar mulți se gândesc, să știi, pe la 40 de ani Dacă n-au ajuns într-o într funcție de management Sau ceva, corporatici mă refer uh -huh. Se gândesc să se retragă pentru O bătrânețe liniștită uh -huh. Uh -huh. La stat și fac eforturi în sensul da. ăsta Cel mai bine e e ca, ca să-ți rezolvi bătrânețea liniștită E să fii șef de tânăr Că te pe repede care e situația și după aceea îți dai seama ce pierdere de vreme e și îți vezi de treabă și de carieră liniștit fără să-ți mai, să mai distrugi zilele și nopțile fiind șef. Um, când aleg primul loc de muncă, tinerii au mare încredere în recomandările celor care sunt angajați deja aproape la fel de mult. Contează și sfatul părinților în schimb, profesorii sunt doar pe locul al șaptelea, în preferințele tinerilor cu vârste de până în 21 de ani și asta mi se pare normal. Cine ar asculta sfaturile unuia care câștigat de puțin? Adică dacă ieși să asculti profesorul, te uiți, profesorul ce salariu are? Și mai bine vorbești cu cineva care e angajat deja și are un salariu da, mai cu un mare. un vecin care câștigă mai bine. Dar până la urmă ce contează mai da. mult în viață? Să ai noroc... Să fii bun profesionist, poate niște pile Ca să te angajezi 0372069599 Să vorbim un pic despre ce contează Să ai succes în viață și în meserie Să fii norocos, un pic de baftă Eu cred că asta contează foarte mult da. Să ai noroc să te... Ia uite, și Ioana zice că da, Așa este și se uită la mine Eu uite, vai, de păi capul nu. meu lucrez cu Petreanu, auf, ghinion. Pe mine scrie. <laughs> deci ce contează? Să ai noroc, să ai pile Pile cunoștință, mm. relații. În România, cred că și pilele sunt mai importante. Deci trebuie să ai noroc de pile. Crezi tu că mai funcționează în pilele în România? Nu, no, nu ai cum, pile în România? Nu, nu cred așa lucru. ceva. Sau să fii bun profesionist. Pentru o pătură foarte mică și foarte subțire, dar contează să fii bun profesionist. E ca în orice domeniu. Dacă ești vedetă, câștigi bine. Da, apropo de generația asta Y despre care vorbesc. Sunt la curent cu procesul de recrutare în două corporații din domenii diferite da. și persoanele respective din middle management. Da. Așa. Se plângeau că tinerii care vin acum să se angajeze la interviuri da. pleacă de la, au două puncte de pornire, unul salariu minim 1000 de euro, da. minimum, așa. Așa. așa și cât de repede pot promova, adică dacă nu au perspective de promovare în cel mult, un an și jumătate, nu vor să se angajeze. Și da. mai e una, oameni de, de serviciu locului. Aia apare nu și e aglomerat. Dar oamenii au stat, o 1.000 de euro minimum și am cum să promovez într-un an jumate, că dacă uh -huh. nu pierde da. vreme. Și mai e o constatare, nu mai există loialități față de locul de muncă așa cum erau pe vremuri, la nu. tineri. Tinerii care se angajează nu au astfel de loialități. Dacă apare o ofertă mai bună în altă parte se duc. Dacă apare o posibilitate să plece câteva luni din locul respectiv de muncă pentru o călătorie, de ce nu? Hai că ne sună lumea, ușor, ușor, 0372069599. Ce contează? Să ai succes în viață, noroc, pile, să fii profesionist. Dani, cu noi, bună dimineața! Salut! Salut da. Bună dimineața! Bună! Dan din Cluj vă sună! Salut! Este, A, este, un, cântec. Da. Da. este un cântec, spune, când dai dragoste, n ai dragoste, n-ai bani, când ai bani, ai și dușmani. Da. Cu ce am ales în viață. Deci Așa. e posibil să fie și partea financiară, dar, dar un sfat pentru cei tineri, să aibă puțină răbdare. Multă lume a început de drum, trebuie salari foarte mare. Și tot acuma le de experiență pe urmă. Uite ce zice nu, că trebuie să ai răbdare ca să ai succes în viață. Ceea ce mi se Asta. pare corect. Și mie mi se pare la fel de... Trebuie să ai răbdare să investești da. în propria ușor, carie. Ușor, ușor. Daniela e cu noi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, eu nu sunt generației, sunt un pic mai bătrânică. Da... Uh, mie nu, nu mi-au spus părinții De ce trebuie să fac, se pare absolut Trebuie să fii foarte atent și să știi În ce direcție te îndrept Adică stai Pentru puțin ce, tu nu te-ai viața... sfătuit Stai puțin ce, tu nu te-ai sfătuit cu părinții Ce să faci? Nu Nu ți-au zis nu. ei, ai mamă, de la medicină sau ceva? Nu, în niciun caz Am nu. dat la medicină veterinară ce drept Dar din dragostea față de animale Aha. Nu, în niciun caz Întotdeauna mi-au spus alegeți Cum te așterne așa, dormi și, într-adevăr, cei tineri mai tineri de mine pe care îi văd astăzi vin, vin cu niște absurdități, că adică nu sunt realiști. Vin fără experiență, vin cu pretenții foarte mari. Pretenții mari înseamnă că, cine știe, poate poți să obții ceva mai mult. Da? Deci, ce contează până la da. urmă? Că n-am înțeles. Ce contează în viață ca să ai succes în profesie? Uh, a, definiția succesului cred că depinde de fiecare persoană. Uhum. Un om Bet poate să considere că are succes în momentul în care și-a întemeiat o familie și e fericit Sau poate să care că are succes când are o, nu știu, vețină o Deci depinde de fiecare om cum își definește singur succes Cum îți definești succesul în viață? Uh, Făcându-mi treaba așa cum trebuie Știind că pot să dorm noaptea liniștită și că mi-am îndeplinit datoriile Și mici momente de fericire și relaxare Aha, ok Mulțumim tare mult, Daniela a fost Uite pe mine scrie noroc Dacă stau să mă gândesc un pic Eu am fost norocos și fac exact ceea ce mi-am dorit încă de pe la 15-16 ani Asta mi-a plăcut să fac Cred că și la mine și eu am avut noroc la pornire Adică m-a sunat cineva la un dat și m-a întrebat Dacă nu vreau să lucrez într-un post de radio M-a sunat cineva și m-a întrebat Dacă nu vreau să lucrez într-un post de televiziune Serios, deci când, -am, când am intrat în televiziune Cineva m-a bătut la cap să încerc Pentru că nu voiam mm -hmm eu voiam să lucrez la ziar, că îmi plăcea să fac. Să și că să, să de discuția asta, apropo de când te-am invitat la radio cu da. mulți ani. Stai. Da. Bun, deci m-am presat să mă duc acolo și, da, după asta, asta a fost norocul la pornire, dar după aceea trebuie să confirme, adică trebuie să demonstrezi că poți să te pricepi, știi? ți minte că te-am întrebat de televiziune, acum vreo 17, 18, 19 ani Ceva mm -hmm. în genul ăsta Și mai zis că nu ești interesat atât de mult să prezinți un jurnal de știu, așa, la televizor Și că te, -ar fi, te, te pasionează mai mult ceea ce faci la Jurnalul Național Da Așa e. Da. Și m am mirat atunci, adică abordarea asta da, n -o, n -o nu vezi da... la toată lumea. Televiziunea, mai ales atunci, era o chestie absolut spectaculoasă. Nu, dar sunt, există, adică e absolut legitim dacă lucrezi într-o televiziune, să vrei să apari la TV. E legitim. Nu, sunt... e ca un virus. Sunt oameni care pentru asta vor să lucreze în TV și am cunoscut mulți, și am și angajat mulți astfel de oameni, care veneau și spuneau îi întrebam, ce vrei să faci? Vreau să prezint știri, vreau să apar la televizor, vreau să prezint emisiuni. Ok, e legitim, dar nu pe toată lumea atrage asta, pentru că în TV sunt multe alte lucruri foarte interesante sau mai interesante de făcut. Asta este partea foarte vizibilă. Dar lucrurile cu adevărat interesante se petrec de multe ori în spatele ecranului. Bine, ne pregătim de, de pile, nu te întrebat. De pile te-ai folosit vreodată? Băi, nu m-am folosit de pile. N-am, nici n-am avut, Că stau să mă gândesc, n-am avut pile Trebuie să se facă jos. trebuie să, rău, să facem. Uite aici am pile. Păi, am am avut ceva, l-ai pe Luca. Da. Păi, da. Dacă vrei să începi o carieră în sport, ceva, adică da. te ajut. Luca ajut? aici Bine. să te împingă. Bine, La vale. mușine, problema e că nu pot să confirm după. Asta e în Adică nu mă pricep. Adică, Dacă adică, vrei... de a pe zaf un pic, rapidul, altceva, nu știu. Dacă ai vrea să revii într-o carieră în tenis, uite, iarăși în tenis, Cunoaște niște e oameni. momentul. Da, da. vorbim cu Vezi domnul că acum revinește adică. cu o... domnul CTP vorbim și. Exact, ai pe domnul Popescu. Luca a umăr la umăr cu Ilie Năstasă o perioadă. Da. Câță. Deci ar putea să-ți dea un sfat. Ilie Năstasă, nu știu Ești dacă mai este chiar așa de <laughs> fluent. Bine, mulțumim tare mult pentru telefoane, pentru mesaje, vin știrile Europa FM imediat și ne pregătim de Republica Fantastică România. Europa FM. Live pe plaja. Pe 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Fi printre cei mai buni la Europa FM Live pe plajă. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia, recorit de Bergambie. Prieteni, știu de ce. Intră pe livepeplaja.ro și află programul complet. Europa FM Live pe plajă. <fie> Ca hainele din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații pe net, dar vii și în magazin să îți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai mașina de spălat Bosch, capacitate 8 kg, clasă 3A+, motor silențios și 5 ani garanție la numai 1949 de lei. Pres la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse conform audit retail Nielsen. Ai nevoie de produse eficiente în lupta contra muștelor și țânțarilor? Te-ai săturat doar să parfumezi camera cu tot felul de sprayuri insecticide? Acum îți oferim soluția. Bros Aerosol contra muștelor și țânțarilor. Caută în magazine produsele roșialbastre de la Bros și strădania îți va fi răsplătită. Pentru cei asaltați de muște și țânțari, Bros recomandă pulberea insecticidă pentru prepararea a minimum 2 litri de soluție. Soluția pulverizată pe suprafețele interioare și exterioare rămâne activă cel puțin 2 săptămâni. Bros Prietenul tău pe timp de vară Flango Discount Days Ai până la 70% reducere la sute de produse Și rate fără verință Cu aprobare pe loc Cumpără acum combina frigorifică Beko Clasa A Și sistem de răcire neofrost De la 63 de lei pe lună Flango Ce faci, mă? Pe fac? păi roșii, salată verde Parcă vă că pune și oțet Ca în cârciunile de pe vremuri Deci, la roșii se pune ceapă, sare, ulei Ai și puțină brânză dacă nu mai poți Oțetul la Bucură-te de vara de România așa cum îți place ție! La Penny ai săptămâna stardei capia roșu la 4,99 lei kilogramul și măsline negre fără sâmburi la 6,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 12-18 iulie. Penny știe ce ne place!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 Weekendul acesta la Selgros se poartă reducerile. Între 13 și 16 iulie, beneficiez de 30% reducere la sortimentul de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru adulți și copii. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Alegi toalete la fel de repede precum cum vorbesc eu acum. Ia furazolidon terapia, omoară bacteriile ce produc diarea acută infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Să-l iau, să nu-l iau, să-l Fără stres că există undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai combina frigorifică Arctic, volum 262 de litri, clasă energetică A plus și 5 ani garanție, la numai 849,9 lei, preț la schimb.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 La Rompetrol alimentează sau cumpără de minim 800 de lei și câștigă un premiu pe loc. În plus, înscrie codul promo de pe bonul fiscal prin SMS la 1817 și pot câștiga una dintre cele două perechi de ochelari de soare Polaroid pe oră și două Mercedes CLA. Află mai multe detalii în stațiile Rompetrol sau pe rompetrol.ro Cu o pauză la Rompetrol, ajungi mai departe!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 În săptămâna Animatera, magazinele Kaufland vibrează de reduceri ca jungla de animale. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland, primești două piese de puzzle pentru copilul tău și două carduri cu reduceri la produsele selecționate ca să te bucuri de promoțiile din magazine pentru mai mult timp. Aventurează-te în expediție! Kaufland Noul tu trăiește fresh! Campanie valabilă în perioada 12 iulie 7 noiembrie 2017 Regulamentul promoției este disponibil în mod gratuit pe www.animatera.kaufland.ro.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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Astăzi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu un mai accentuate după amiaza în zona de munte, unde izolat vor fi averse și descărcări electrice, maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în nord-vest și 32 de grade în sudul Olteniei. În capitală, vreme frumoasă, cu cer variabil și o maximă de 28-29 de grade. Premierul Mihai Tudosei a cerut ministrului sănătății să ia măsuri pentru ca românii să înțeleagă necesitatea vaccinării și să își imunizeze copiii. Șeful guvernului susține că sunt aproape 200.000 de copii nevaccinați împotriva rujeolei, o boală care a provocat până acum 31 de decese în România. Eu am o statistică. Că sunt 180.000 de copii nevaccinați de Vojovolă și 80.000 nevaccinați la poliomielită. Așa e? Da, există o. E da sau nu, domnul ministru? Da, da domnului. Dacă domnului. îi dai, nu e bine. Da. Am să vă rog că tot e și presa de față. Săptămâna viitoare, dar cel târziu săptămâna viitoare, să aveți împreună cu presa din România, cu tot ceea ce înseamnă mijloc de comunicare, să stabiliți un procedeu prin care să înțeleagă toți românii că trebuie să fie vaccinați copiii. Nu se poate așa ceva. Fincă înțeleg că vaccinurile le avem, dar nu reușim să ajungem cu ele la да un proiectil militar folosit în cadrul exercițiului Cyber Guardian, care are loc în poligonul de la 5 a aterizat în grădina unui localnic din Merghindeal, fără a exista probleme deosebite. Potrivit unor surse citate de News.ro, chiar dacă grădina respectivă este situată într-o zonă nepopulată, evenimentul este cercetat de Ministerul Apărării, având în vedere că muniția a părăsit perimetrul protejat al poligonului. Localitățile 5 din județul Brașov și Merghindeal din județul Sibiu sunt învecinate, legătura dintre ele fiind de un drum județean. Deocamdată PN nu a transmis informații cu privire la incident. Mâine la 5 aproximativ 5.000 de militari din 6 țări, 650 de mijloace de luptă și 30 de aparate de zbor vor prezenta o demonstrație care va include focuri de aviație și artilerie desfășurate în sprijinul unităților blindate terestre care apără zona împotriva unei amenințări. Ieri a fost ziua alertelor false. O dezinsecție nereușită a creat panică într-un bloc din centrul orașului Tulcea. Oamenii s-au speriat, era foarte mult fum și au crezut că a izbucnit un incendiu. Alertați prin numărul de urgență 112, pompierii au mers la fața locului cu șase autospeciale, a, ne-a spus purtătorul de cuvânt al Isutul, Florentin Daciu. În momentul în care am ajuns acolo, am într-adevăr găsit, dar nu una, ci patru scări ale unui mobil, inundate cu fum. După ce am efectuat pe luminar, am conștientizat faptul că s-a făcut o dezinfecție, de fapt, acolo și nu era un incendiu. În total, am intervenit cu 56 de subofițeri, 3 Seri, dintre care și inspectorul șef, cel care a și comandat de altfel intervenția, șase autospeciale, am evacuat un număr de 87 de persoane, dintre care șapte copii și un nou născut. Șase persoane au fost asistate medical în sensul că s-au speriat, nu au avut niciun fel de afecțiune și nu, nu au fost intoxicați. De asemenea, alături de noi au intervenit trei ambulanțe, un echipaj al jandarmilor și un echipaj de poliție. O altă alertă falsă a dus la declanșarea codului roșu seară în județul iași numeroase forțe de ordine ale inspectorului. Ale inspectoratului pentru situații de urgență au fost mobilizate după ce un localnic din Comuna Eșeană-Prisecani a semnalat că o aeronavă cu motoarele înflăcări care s-ar fi, fi putut prăbuși în zonă. Angajații ISU au fost chemați de acasă pentru a pleca în misiune. După aproape 3 ore de verificări, a încetat codul roșu de intervenție, niciun avion nu se prăbușise. Românii care vor să viziteze Istanbulul sunt avertizați de Ministerul de Externe că pe 15 iulie sunt posibile manifestații publice de amploare. Sâmbătă se un an de la tentativa ieșuată de lovitură de stat împotriva președintelui Erdoğan, din motive de siguranță autoritățile din Istanbul pot restricționa accesul în unele zone. Se anticipează și blocaje de circulație pe podurile care traversează Bosforul. Sorin, mulțumim pentru știrile Europa FM 8 și 4 minute. Continuăm cu sport. Luca Pastia. Până dimineața, Simona Halep a revenit în țară după înfrângerea de la Wimbledon. Ea susține în continuare că nu este afectată după ce a ratat a treia ocazie de a deveni lideră mondială. Mă simt foarte bine, mă bucur că sunt sănătoasă, mai am mulți ani în față, așa că nu sunt tristă că nu am reușit acum, poate o să o reușesc data viitoare. Amintim dacă convingea pe Joana Conta în sferturile de finală de la Wimbledon, Simona era acum numărul unu WTA. Halep a mai spus că vrea să se odihnească și să revină cu forțe proaspete la turneele din America unde ar urma să debuteze pe 7 august la Toronto. Schimbare de lider în turul Franței, italianul Fabio Aru a preluat tricoul galben. Caravana a ajuns în Pirinei și ciclistul italian l-a devansat cu 6 secunde în clasamentul general pe campionul antitră Chris Froome. Etapa a 12 a fost câștigată de francezul Romain Bardet, care a urcat pe locul al treilea în ierarhia Marii Bucle. El a fost urmat de Rigoberto Uran și de Fabio Aru. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 8 și 5 minute acum urmează Republica Fantastică România, investiții mari în drumul taberei înțeleg că se deschide un aquapark uh -huh. acolo Da, dar trebuie plouă. să plouă pentru asta. Jimmy Somerville la Europa FM, 8 și 9 minute. Bani, bani, bani, bani, doar despre asta se vorbește. Republica Fantastică România, la Europa FM. Una dintre cele mai mari investiții din bani europeni într-un sector din București este cam praf, la numai 2 ani de la inaugurare. E vorba de parcul drumul Taberei, în refacerea căruia s-au băgat la vremea respectivă 17 milioane de euro, o grămadă de bani, la numai 2 ani de la inaugurare, aleile se Dezintegrează, serele nu sunt gata, mobilierul urban nu este întreținut, relatează hot news, copacii plantați încă se usucă, și la fiecare ploaie, ce să vezi, parcul se inundă pentru că, țineți-vă bine, nu există canalizare. Păi n-au săpat acolo în zonă? La metrou? Au săpat pentru metrou. <laughs> la de adevărul că ar putea să facă scurgerea acolo, oricum. Exact, da. Pot... Năucitor, nu? Primarul Gabriel Mutu a declarat pentru Hot News că parcul nu a fost prevăzut de la început, cu rețea de canalizare în ciuda cheltuielilor uriașe pentru amenajare. Și mi se pare încă o dată nouă ucitor. Îți faci o casă, dacă ar fi să-ți faci o casă, nu te gândești să ai tot ce trebuie. Bă, dacă plouă, nu pui burlane. Adică, po bune! Ci... Da, dar asta nu e casa e lor, ne ai înțeles? E casă. Da, e parc. Situația cu inundațiile, zice primarul, este la, e de la început. Parcul nu este prevăzut cu sistem de preluare a apelor pluviale. Nu are canalizare. Așa a fost proiectat. Acum încerc să găsesc o soluție legală pentru a rezolva această problemă. De fiecare dată când plouă se inundă și montate în parc nu au canalizare. <laughs> Tot ce se strânge e preluat natural prin pământ. Asta este situația. Deci când plouă se transformă în parc probabil că bicicletele devin hidro. -biciclete. Biciclete, da. Care e problema legală la care se referă primarul? Anume că, fiind pe bani europeni, proiectul nu poate fi modificat timp de 5 ani. Și culmea să fie existat canalizarea acolo, nici n-ar fi fost vreo problemă. Iată ce zice tot primarul. Citez, am identificat că sub parc este o rețea de canalizare de la Apanova, deci nu trebuie să venim cu noi magistrale. Deci, practic, cineva doar trebuia să se gândească să pună asta în proiect. Nu trebuia făcut mare lucru, trebuiau făcute niște găuri în pământ și înțepate conductele respective de canalizare care există acolo, sunt sub parc. Eu cred că s-au gândit, dar n-au vorbit între ei. Da. Tot acolo trebuie să fie făcute, potrivit proiectului, niște sere. Serele care aveau termen de finalizare sfârșitul anului 2015 și firește nu sunt gata, pentru că suntem abia în 2017. Probabil că trebuie să mai așteptăm un deceniu, două. Sunt totuși speranțe, se vor face 224 de foraje geotermale pentru asigurarea climatizării. Ca asta a fost o problemă, facem serele, dar serele trebuie să aibă o anumită climatizare, pentru că ce să vezi în România? Iarna e frig. Uneori sunt temperaturi chiar sub 0 grade. Da? Mm. da, de exemplu, anul trecut au fost chiar și minus 20 și în rododendronul dacă nu-i dai căldurică. Căldurica pentru rodă de-ndron niște spații atât de mari, volume atât de mari ca niște sere, costă mult. Cum face asta? Mmm, nasol. Le-a venit ideea bine, facem puțuri geotermale. Bravo, e o idee foarte bună Se fac niște centrale de-astea geotermale, sunt foarte bune. Acum eu sper când o săpa astea 224 de puțuri să nu nimerească în canalizare, Ca să fie alt tip de căldură în uh, sere. E, valoarea asta a contractului pentru încălzirea serelor este de aproape 10 milioane de lei se va face și punct termic separat pentru sere. Vezi? Deci, deci... mai sunt bani de cheltuiți. Eu cred că cineva și-a făcut un SRL pentru serele da, Paradoxul este, vă spun, că pentru construcția acestor sere s-a betonat o parte din parc. Deci, până la urmă, e mai, mult, mai puțin spațiu verde, pentru că serele alea sunt închise. Un raport al Curții de Conturi arată că amenajarea parcului drumul Taberei nu a creat mai mult spațiu verde în București. Deci asta contrazice îns însă și ideea de parc. Faci un parc, ai un parc. Să, re să refacem un pic și îl facem mai mic cu ocazia asta. Nu e bine, făciți l mai mare, nu se poate. Cum adică și mai mic? Și facem și niște alei de beton. E greșit, da. <laughs> A fost distrus o parte din vegetație existentă, în plus investiții în sumă de 3 milioane de lei făcute anterior în parc de primăria sectorului 6 au fost distruse în totalitate odată cu amenajarea noului parc drumul Taberei. E, asta aici ce să faci? Dacă unde se duc 17 milioane de euro, ce mai contează că s-au mai pierdut încă 3 milioane de lei? Normal. Republica Fantastică România continuă și în câteva minute. Mergem la Timișoara. Domnul Robu, vorbim de Timișoara în câteva minute.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 Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de gaze, pentru că viața celor dragi este neprețuită. Anual, peste 100 de persoane își pierd viața, asfixiate sau intoxicate cu gaze. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaze, risc, o campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul Eon România și Delgaz Grid. Reducerile de vară continuă la Metro până 19 iulie. Metro îți oferă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 poți câștiga Cu o pauză la rompetrol, Petrol ajungi mai departe La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale Acum ai până la 40% reduceri la electrocasnicile mici Tefal Cumpără de pe EMAG grătar electric Tefal opti Grill Plus, 2000W indicator luminos pentru nivelul de gătire, 6 programe automate și senzor automat pentru gătit la doar 479 lei Ce ai face fără el? EMAG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 Ce faci, mă? Ce faci? Păi roșii, salată, verde. Parcă vă că punești și oțet ca în cârciunile de pe vremuri. Păi ce roțuie? Deci, la roșii se pun ceapă, sare, ulei. Hai și puțină brânză dacă nu mai poți. Oțetul doar la verdețuri! bucură de vara de România așa cum îți place ție! La Penny ai săptămâna asta ardei capia roșu la 4,99 lei kilogramul și măsline negre fără sâmburi la 6,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 12-18 iulie. Penny știe ce ne place!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 Thank listening to the tape you once gave to me, leaves a little you here with me, and when you're gone, I'll dream. Follow me down to Maghavu. Antoniei. Vom asculta piesa asta la live pe plajă. Antonia cântă sâmbătă pe 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn, împreună cu Alina Eremia, Carla Dreams, Jean Gavril, Loredana, Mihail Smiley și trupa Vama. Turul României la Europa FM. Mergem la Timișoara, unde registrăm o nouă premieră națională de data asta în domeniul ciclismului. Iar? biciclismului. <laughs> în plin centru al orașului, pe o stradă pietonală, autoritățile locale au trasat un sens giratoriu pentru biciclete. Stai un pic. În centru orașului, în da. zonă pietonală, da. au pus o, uh, indicatoare pentru biciclete. Sens giratoriu. Sens giratoriu. Sens giratoriu? pentru biciclete. Bă acolo se circulă? Iată că s-a făcut pistă și sens giratoriu pentru biciclete. Stai un puțin, păi nu zicea primarul că să nu se circule nici cu bicicleta, nici cu trotineta, nici cu rotilele, nici cu... Dumnezeu asta e. Strada... Strada asta face parte din lista străzilor pe unde, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local adoptată acum două săptămâni, e interzis accesul nu doar cu biciclete, ci și cu trotinete, triciclete, role sau skateboarduri. Acum oamenii nu știu ce să mai creadă, au voie sau nu să se plimbe cu bicicleta pe strada cu pricina. Dan Turcu poate ne lămurești. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Este vorba de Strada Mărășești din zona centrală a orașului. Epoca circulatului pe două răți prin centrul Timișoare o cunoașteți și voi. A început acum doi ani când primarul Nicolae Robu a decis ca bicicliștii să fie interziși pe arterele pietonale din zona istorică. Mai mult, așa cum ai spus și tu, Vlad, acum două săptămâni am și anunțat atunci la de autoritățile au decis să interzică prin HCL, prin hotărâre de consiliu local și circulația trotinetelor, tricicletelor, rolelor, skateboardurilor prin centrul orașului. Numai că peste noapte pe Mărășești. De altfel, a fost prima arteră declarată pietonală din zona centrală. A fost trasată acea pistă de biciclete cu dublu sens. A fost desenat un sens giratoriu și o pistă separată pentru role și skateboard -urile. Mai mult, au fost puse și câteva plăcuțe indicatoare. Numai că au rămas plăcuțele, slemnele de circulație interzise, iar sub ele au fost montate plăcuțe pe care scrie, cu excepția bicicletelor, asta e una din plăcuțe, pe alta scrie cu excepția rolelor și skateboardurilor, dar, bun, nu scrie nimic de trotinete, deci nu știu ce o să facă cei cu trotinete, că sunt în continuare interziși. Mai mult. În diagonală de acest semn de care vorbeam mai înainte, chiar la sensul giratoriu, la care o să revin mai târziu, e un alt indicator pe care este pus o plăcuță pe care scrie doar cu excepția bicicletelor, a uitat de role și de skateboard -ul. Iar la 50-60 de metri de cele două, e un al treilea semn sub care nu mai e nicio plăcuță. Deci pe acolo nu mai pot circula vehicule pe două roți, deși pista e trasată în continuare. Bun, Revenind acum la sensul giratoriu, primul sens giratoriu pentru biciclete, imaginați-vă un punct alb spre care converg trei benzi pe fiecare parte, iar înainte de sens, pe fiecare din aceste trei benzi de circulație, desenat un semn de cedează trecerea i-am întrebat ieri pe câțiva din bicicliștii care au trecut pe acolo dacă știu cine are prioritate în sensul cu pricina. Majoritatea s-au blocat, n-au știut ce să răspundă, câțiva au presupus că se acordă prioritate de dreapta, printre și un polițist local care mi-a spus același lucru, că e ca la mașini, prioritate de dreapta. Dar cel mai bun răspuns a venit de la un timișorean care a spus că musai să fie puse semafoare, ca să știm a, o da. chestie. Ori suntem semaforișoara, ori nu mai suntem. Deci Corect. nu degeaba... Eu cred că prioritatea are primarul în intersecția aia da. dacă, mă întrebi, dacă vine pe bicicletă Altfel, mă gândesc că Când, când e campanie electorală? Poate domnul Robu mai vrea, sunt, să, mai vre vrea, 2020, să, vrea să câștige ale, noile alegeri Următoarele alegeri cu voturile bicicliștilor? Mm -hmm. Eu cred că. impus să se pună bine cu ei da. Prioritatea în Timișoara au Faporetto <laughs> Mai e până acolo Bă, trebuie să învechească puțin să fie vintici Ca să le dea drumul să circule Mulțumim tu, foarte mult Dan Turcu 8 și 27 de minute <fie> de la Pet Beneter la Europa FM, 8 și 30 de minute. Cea mai bună muzică e la Europa FM. Vine și smiley imediat, vine și la live pe Blaja, însă, nu înainte de a vă mai povesti niște lucruri. De a vă explica niște lucruri. Să explicăm puțin care e povestea cu noul dosară al DNA, în care este urmărit un fost președinte de consiliu Județean, Adrian Gâdea, care a fost șef de județ în Telorman și câțiva Așa. funcționari de la Consiliul Județean de acolo. Firește fiind o afacere din Telorman, ieși cu domnul Dragnea, că nu poate. Altfel, de ce e interesantă afacerea? Pentru că descrie un mod de acțiune și de raportare a celor care ne guvernează față de proprietatea statului, pe care ajung să o considere proprietate personală doar pentru că pot să fac asta. Deci, care va să zică? Undeva în sudul județului Telorman, la Dunăre, mă rog, la câțiva kilometri de Dunăre, există un lac și un braț, locuri foarte frumoase, de altfel lacul Belina și brațul Pavel, o mică delta. Acolo îi place foarte mult domnului Dragnea, terenul respectiv și suprafețele de apă aparțineau regiei apele române. Așa cum se întâmplă cu imensa majoritatea suprafețelor de apă din țara noastră. Sunt niște legi care guvernează um, acest domeniu. Regia apelor române se ocupă de apele din România. E, în noiembrie 2013 guvernul Ponta a dat o hotărâre de guvern prin care lua aceste 80 de hectare de teren și apă de la apele române și le muta la Consiliul Județean Telorman. De ce? motivația oficială, Consiliul Județean Tellerman voia să dezvolte turistic zona. Deci Consiliul Județean a zis dați-l nou nouă să dezvoltăm zona turistică. Până aici, cât de cât, ce să spun, e acceptabil. Adică au zis și așa e teren, lăsați ne pe noi să ne ocupăm. Pe această hotărâre de guvern apar semnăturile domnului Ponta ca prim-ministru și Liviu Dragnea ca vicepremier. Însă după numai trei luni fără să se fi întâmplat nimic acolo, niciun fel de investiție turistică, nimic, așa cum spusese Consiliul Județean. Deci, Consiliul Județean, după trei luni, a dat Delta de la Belina firmei, giciți numele? Teldrum. Teldrum. Firma care are totul de, pe de legături indirecte cu domnul Dragnea, care a luat contracte de la stat de jumătate de miliarde de euro, aproape jumătate de miliarde de euro, 430 de milioane în ultimii 10 ani, și care acum firma are acțiuni la purtător, ca să nu se știe oficial cine o deține. Ce s-a angajat să facă Teldrum acolo, când a luat uh, terenul respectiv? Că e o motivație, nu trei forma. Păi, creșterea peștelui în regim natural fără furajare. Adică nimic. Da, adică... Adică nimic. Da, adică, dați-ne o la... ce foarte și tare Și ce asta. faceți? Creștem pește monatural. Adică nimic. Nu facem, nu fură, nu... Da. Bun. Culmea, după doar patru luni, Teldrum a cerut voie Consiliului Județean să concesioneze la rândul ei balta și terenul unei alte firme și s-a aprobat. Firma asta, Trident 51, mare mister, l-a avut ca acționar principal chiar pe fiul domnului Dragnea începând din martie 2017. Trebuie precizat că în momentul respectiv erau alți acționari. Dar în 2017 firma întâmplător a ajuns la fiul domnului Dragnea. Ce a făcut această firmă? A făcut turism? A făcut ce a făcut? A închis accesul pentru cetățenii, imediat ce a pus mâna pe uh, spațiu. Locul a devenit o bază cu circuit închis, cu pază și acces interzis, unde se duce doar domnul Dragnea să pescuiască și câțiva alți prieteni. Mai țineți minte pozele cu Dragnea și Grindeanu și Da. Alea sunt făcute acolo, fotografiile respective. Ce se dă, în schimb, pentru aceste 80 de hectare de paradis pe Dunăre, închis pentru prostime? O chirie de vreo 1000 de lei pe hectar anual. Asta este toată povestea. Deci, Or, asta este afacerea? Oameni cu putere de decizie au luat o bucată de țară și au închis-o. Și -au, și-au -și închis-o. Practic e numai pentru ei. Știau că încalcă legea când au făcut asta. Înțelegeți? De-aia se intră în politică. de -aia asta a ajuns politica în România. Oamenii ajung la butoane și spun, bă, de ce facem noi politică? Păi să ne fie nouă bine, bă, să luăm noi ce ne place. Ce ne place, bă? Uite, îmi place bucata asta de Dunăre. Păi, dă-mi mă, mie, mă, hai, semnează hotărârea de guvern, două la Consiliul Județean, Consiliul Județean păi Mediteranean și așa mai departe. semnat-o chiar ei, adică. Da. Înțeleg că domnul Dragnea a semnat alături de Victor Deci e premier, acolo. hotărârea de guvern inițială. Înțelegeți, asta e. Bă. Deci, ce-mi place, iau eu, bă? asta e feudalism, este uh, dreptul primei nopții pe vremuri, știi? Da. Ce îmi place femeia, o iau eu, bă, că eu sunt barona, eu sunt baron peste țară. Știau că încalcă legea, sigur că da. Atunci când. Consiliul județean Tellerman a aprobat ca drum să concesioneze mai departe lacul Belina către firma Trident, un consilier județean i-a atras atenția șefului de Consiliul județean și este citat de Hot News care a investigat povestea. Citez. Un vot al nostru, a zis atunci acest consilier județean, poate să însemne peste ani o dare cu subsemnat, o responsabilitate materială. Nu, nu, nu este clar de ce trebuie să votăm așa ceva, a zis acel Consiliu Județean. Și deci deci a Da, era evident că este o măgărie făcută acolo. E, uite, acum Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală împotriva fostului șef al Consiliului Județean, domnul Gâdea ăsta, care era apropiat de domnul Dragnea și a fost uh, șef de Consiliu Județean imediat după el. Acum are o funcție în guvern undeva, uh -huh. mă rog, e printre apropiați și încă niște funcționari. Să vedem unde duce această afacere, dar este una dintre afacerile în care domnul Dragnea este uh, foarte expus pentru că a semnat documente acolo și este direct implicat. Da, dar măcar peștele crește în mod natural. Da, și poate se împută de la cap, cine știe. Hai. Cred că te-am văzut pe stradă sau poate doar mi s-a părut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 Ha! eu -l văzusem și mai ieftin! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești un altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino la Altex și Iați, mașina de spălat Whirlpool cu tehnologia al șaselea Simț, capacitate 7 kg și clasă energetică A++ la numai 1099,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, de dur diferența la toate produsele. În fiecare zi ai atâtea lucruri de făcut. Stai mult timp în picioare sau pe scaun? Nu e de mirare că începi să te doare picioarele din cauza insuficienței venoase superficiale. Folosește Lioton Gel. Concentrația mare de substanță activă din Lioton Gel reduce disconfortul picioarelor obosite și umflate cu vânătăi sau varice. Gelul să absoarbe rapid și oferă o senzație răcoritoare. Lioton Gel, pentru sănătatea picioarelor tale. Acest medicament conține reparina și te poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau a informațiilor de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 la Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 14-16 iulie ai! Lapte na 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 3,88 lei de bani. Bere bergă 330 ml, la doar 1,89 lei de bani sticla. Și detergent automat Ariel, diverse sortimente, 2 kg, la doar 16,15 lei 15 bani. Prinde promoția de weekend de la Mega Image. Știm că în afaceri un avantaj e binevenit!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 După premiera cu Casa Închisă, spectacolul de mare succes All Inclusive revine pe scena Palatului Național al Copilor pe 4 august. În distribuție, Medea Marinescu, Marius Manole, Mirela Oprișor, Vlad Zampirescu și Diana Roman. Regie, Vlad Zampirescu. Scenografie, Mădălina Marinescu. Nu pierdeți o întâlnire cu actor de excepție, într-o comedie în care hohotele de râs se împletesc cu emoția autentică. Bilete pentru All Inclusive la Casa de Bilete a Palatului Național al Copilor și online starttickets.ro, bilete.ro și venete.ro. Recomandat de Europa FM. Cât departe Cât departe Cât departe Cât departe de de sunt mi duc dragostea Pate de tine de Europa FM FM. Europa FM, cea mai bună muzică. Europa FM. Mai ridicat cea mai bună muzică. Cu de două noapte, când stăpunge liniștea, o bătaie repetată, insistă la ușa mea. Credeam că să se descuia, mai devreme așa era. Dar probabil mai devreme eu credeam că mă iubesc. și mă îndrept spre ușă să mă pe vizor. Tu îți cauți cheia rătăcită, crezând că eu dor dar stai Vreau să te aștept Nu mai ești binevenită Am deschis să te -ntep. De unde vii la ora asta? De unde ai umbra? Vii cu haina și fonată Și cu de Ai uitat unde ți-e casa? Și de mine ai uitat Ia-ți și du-te Că la mine e cu ea De unde vii? Cu haina și folată și cu părinte răgeat. Ai uitat unde ți-e casa Și de mine ai uitat Ia-ți amintirile și du-te Că la mine e mai Când mai are glas Nu vreau să mai aud Ești cu rușinată Și amorul tău e sur. Și când răspunsul este evident Las ochii pe pământ, iar tăgerea ta îmi spune mai mult decât un cuvânt. Și mă îndrept pe ușă să mă uit pe vizor. Tu îți cauți cheia rătăcită, crezând că eu dor. Dar stai liniștită, am vrut să te aștept, nu mai ești binevenită, am deschis la să te De unde vii la ora asta? For tâșii cu palul de rege. ai uitat unde ți -i casa, ci de mine ai uitat, iar ta-mi dinești tuturor colaminei Și du Te amintești și du-te că la mine e cu ea. Pe unde la raza? Pe unde ai umblat? Mi cu haina și fonata și cu palumele așa. Ai uitat unde-ți casa? 8:46 și că la mine 8 și 46 de minute Smiley cântă la live pe plajă Sâmbătă 29 iulie Vă reamintesc, intrarea este liberă și... Așa mai venit și mie să -mi întreb mai devreme de unde fii la ora asta când a venit Gala Catering. Da, domne, formidabil ce surpriză Amicii noștri de la Gala Catering ne-au descoperit la noul sediu. Ne-au găsit da, ne -au și au găsit, adus -au ceva găsit. foarte bun, mulțumim, sunteți cei mai drăguți, vă mulțumim și sunteți prietenii noștri Gala Catering. Da, vezi, uite, Luca oftează. M-a luat somnul de asta, după ce. Deci, am mâncat-o? Da. Păi am mâncat și da. A, da, și Gala au venit astăzi, taman, când eu mi-am anunțat colegii că uh, sunt la cură de slăbire, vreau să slăbesc cam un chel jumate. Deci, nu cred. După ce ne-a bătut două, la cap. Hai. De câțiva ani ne bate la cap că orice cură de slăbire e nenorocire și să nu încercăm mai bine trăiști așa, în mod natural și te simți bine. Uh -huh. Vlad a anunțat în mod oficial că a intrat la cură de slăbire, ceea da ce două mi se kilograme. Pare... Bine, tu ai deslăbit cât 30. Da. da. Da, și Luca 5 5. 25. Da. Da. Eu 2, adică dacă mă spăl de două ori mai tare, dacă mă frec cu peria mai bine, cred că un kil de jos oricum. Dar cum vrei tu, adică se apropie vacanța, cum vrei tu să dai kilograme jos da, ci... în vacanță? Adică, mie mi se pare imposibil. Noi plecăm... Nu nu mai ieși niciodată. Da, ascultă nu oamenilor. știu deja că noi plecăm pe, de... litoral. pe litoral și de săptămâna viitoare vom transmite de la mare. În ce sens? Adică, se pare că ne îngrășăm la mare, Zav? Mie mi se pare cu mâncare, cu mâncare. dar nu am mai avut mai Mai devreme, nu știu dacă mai apucăm să o dăm, o rață cu a. A fost descoperită în congelatorul unui restaurant din Mamaia. Da. Cam ce crezi că ne vom curața nu cu ei Deci, oricât ai mâncat la mare, sigur slăbești de la toxinfecție. Asta dacă mergi pe litoralul românesc. Dar nu vezi ce că avem pe rața Da. Rața, dar pene curată. ce? Sunt spaghete curățe, pene curățe, furățau după cu rață? Nu se bagă mă rața cu pene la congelator. Asta de la cap. Da, de deci ce are fac, nou Poate da. era un congelator special pentru rațe. Dar sunt, apropo, pentru cei care merg în vacanță, în locuri în care se mănâncă bine, sunt tot de liste și sfaturi ce trebuie să faci ca să nu te îngrași în vacanță. Pentru că în vacanță, noi așa mergem și scăpăm, băi, scăpăm. suntem sedentari. Da, mă rog, de, ce sunt alții? Noi, noi do o să facem bazine multe. Noi o să facem bazine multe, mare. În mare. Dacă aveți vreo sugestie despre cum să slăbiți în vacanță, Că e foarte greu, asta mie mi se pare imposibil Puteți să ne sunați la 037 Adică dacă ați reușit să slăbiți Spuneți-ne scurt, cum ați reușit da. treaba asta Pentru că eu n-am reușit niciodată Am găsit eu 5 trucuri ah, Zile repede În împiedici creșterea în greutate pe timpul vacanței Venite de la un nutriționist american Primul, încercați produsele locale Asta am făcut mereu Da, eu întotdeauna încerc berea locală da, asta <laughs> La mine în Grecia Răsfățați-vă cu fructele și legumele locale care sunt nutritive și mai scăzute în calorii decât alte alimente. Nectarină Sigur că, dar, la mare. Te duci în piață, îți fructe locale foarte gustoase, după care jumătate de vacanță iei smecta și alte lucruri. <laughs> Ce mai ar mai fi? Uh, culegeți-vă propriile fructe. Faceți mișcare, culegeți-vă propriile no, fructe pentru gustare. Sunt în vacanță, nu la Serios. da. Eu făceam deci, asta, mai ales când eram mic. Culegeam fructele și reșele vecinului și făceam după aceea mișcarea amândoi, vreo două, de trei, trei străzi locale? Intens, până când el obosea. Ai da, da. și prinde lumea la furat. Da. Și nu reușea să te prinde. Auzi, da, asta cu cules fructele locale am încercat-o și noi în Spania, nu? An de an mergem hmm. la căpșuni în Spania. La capșuni, da. <laughs> Mai zice, faceți mișcare. Dansul. românii dansează mult în vacanțe, în Spania, că veni vorba ultimii, erau specializați pe conga, în restaurante. <laughs> da. Asigurați-vă că reveniți la obiceiurile normale și sănătoase la întoarcerea acasă. Deci s-a terminat cu, ați înțeles, Am mm -hmm. da? În vacanță mâncați local. Fructe, F și fructe, fructe, practic. Da, și pe în care să vi le culegeți singuri. Și... Tot la întoarcere acasă să reveniți la obiceiurile normale și sănătoase. Gala, chestii! Da, nimic nu se compară cu o ciurbă de potroace. Aș zice, dizi după câteva nopți de vacanță bine pe trecut auzi și mă doare capul sau furniciile. furnicile. Amintiți-vă de aromele și ingredientele folosite, mâncărurile preferate, astfel încât să le puteți recrea odată ce vă întoarceți acasă. Cine ar putea uita nu de sigur... ce citești, aromele și ingredientele cantinei de la hotelul de la Mare? Da. Care zici, arome, numai când te gândești, te apucă slăbitul. <laughs> da. Da, eu am reușit să mă aștept cu salata, să știi. Cu salată. Da, legume locale, uite, în Grecia. Nu există, cum? Bă, serios, am mâncat numai salată, brânză, e adevărat, cu mult Dacă ulei. Mânge brânză cu brânză și ro roșiile au... E zi, Ioana, roșiile au zahăr? Nu, n au, n -au zahăr, zahăr. Da brânză? Brânză Vezi că e pe... microfon? Un microfon aici la microfon, apăsă pe buton. În grașă, Brânza, brânza... În grașa... vezi? Ha, te vezi acolo am greșit. A, și Aoleu, nu știam unde am greșit. La Brânza am greșit. Și ce, ce, brânza sărată în grașă de ce? Sarea în grașă. Săra în, în grașă, da. Zahărul în grașă. Făină? Serios? Ce mai îngrașă, orice îngrașă Poți negru, tată. Da. <laughs> Mihail nu în Și vine și el la live pe plajă. Toți sâmbătă, uite, pe 29 iulie. Intrarea e liberă. She feels in love Something that she doesn't know what it is She's missing those days da, da, Left on the tape And he's getting cold She knows your arms would hold her anymore She's driving with fog lights on da, da, da, Driving alone So tell her stranger who you are Why won't you tell her who you are So tell her stranger who you are Plăcerea ce domnește printre noi Și si durerea ce ne bate pe amândoi Ascult tăcerea ce domnește lângă noi Și si plăcerea ce ne paște pe amândoi So tell her stranger ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Treat her like a fool So tell me Why you Treat her, treat her like A fool She feels in love but she doesn't know She feels in love But she doesn't know She trecut la live pe plaj, Mihail a urcat pe scenă chiar și cu piciorul în ghips. Sperăm să aibă mai mult noroc anul ăsta. Vă așteptăm pe 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Intrarea este liberă!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 A ce mă ustură pielea de la soare! Rival Gel Ouch, m-au ciupit în țarii! Rival Gel Rival Gel Efect în câteva minute pe mâncărimi și usturi. Rival Gel Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore Rival Gel Leac de Ouch Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul!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 La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum ai până la 40% reducere la electrocasnicele Bosch. Cumpără de pe EMAG Blender Bosch Silent Mix, din sticlă Temp Safe, 2,3 litri, putere 700W, două viteze și funcție PULS la doar 269 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. EMAG.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 La EMAG au început zilele de reduceri cu Priza la public Electro Super Sale Acum ai până la 1500 lei reducere La aparatele frigorifice Sharp Comandă de pe EMAG frigider Sharp Capacitate 536 litri clasă A++ Și tehnologie cu Ion Plasma Cluster De purificare aerului și păstrarea alimentelor proaspete Pentru un timp foarte îndelungat La 3499 lei EMAG Răcorește-te și câștigi toată vara cu Bergambir. Între 1 iulie și 31 august dăm 3 milioane de beri. 3 milioane! căute sub capacele galbene sau cheițele aurii. Ai cod în loc de bere? Perfect! primite l prin SMS la 1750 sau pe racorimromania.ro și poți câștiga un frigider plin cu bere pe zi. Un frigider plin! Bergambir. Răcorim România. Prieteni știu de ce. Regulament disponibil gratuit pe racorimromania.ro. Răcorește-te responsabil. La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cumpără de pe Ema, combina frigorifică Beko 325 litri clasă A+ plus cu funcție Active Fresh Blue Light, Voice Recorder, dispenser apă și 5 ani garanție la doar 1249 lei. Imag. Mm. La Metro săptămâna aceasta de joi până duminică, găsești cei mai proaspeți și delicioși pepeni la un preț nemai auzit, 69 de bani kilogramul. Grăbește-te, merită să vii la Metro. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Oferta este valabilă în perioada 13-16 iulie, în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții. <cute> No cum e, Nietțânie? Țânie! Țânie bine! Țânie, Țânie! Crăpatusou! mo. -so? Da, placeți! ți Place, place! M-am mutat, faca jos de pe coperiș, la puca sala. Și altă dată să-mi a spus când eu zic, ca să cele mai bune țigle. Terra Rosa, făcute să țină. Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă. Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă. Sigla ceramică Terra Rosa de la Siceram. Sigla ceramică Terra Rosa, garanție 40 de ani. NG electrizează Untold cu energie pentru o vară de neuitat contractează online oferta de energie electrică NG până la 15 iulie pentru un reducer de preț și abonamente la Untold la un preț special iar dacă ești între primii 60 ai de la noi un abonament gratuit la festival intră pe NG.ro pentru detalii ne vedem la Cluj ca hainele din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai 400 de lei reducere la mașina de spălat Hotpoint. Capacitate 7 kg, 1200 de rotații pe minut, clasă 3A+, și tehnologie Super Silent la numai 1149 de lei. Pres la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Urmează o zi cu vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu un mai accentuate după amiază în zona de munte, unde izolat vor fi averse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în nord-vest și 32 în sudul Olteniei, în capitală. Vreme frumoasă cu cer variabil și o maximă de 28-29 de grade. O evaluare profesionistă durează mai mult timp. Iată ce spune președintele Claus Iohannis despre evaluarea șefei DNA, Laura Codruța-Chioveși. Ieri șeful statului a spus că așteaptă rezultatele raportului la care lucrează Ministerul Justiției, dar nu a discutat deocamdată cu ministrul Tudorel Toader despre acest subiect. Sunt sigur însă că domnul ministru se va anunța la mine imediat ce va avea niște concluzii. Poate vă amintiți, eu am lucrat odată în domeniul inspecției, bine, a fost inspecție școlară, dar să știți că astfel de verificări câteodată durează un pic mai mult și dacă se fac într-un mod profesionist și bine documentat, trebuie să avem răbdare. Și eu am toată încrederea că așa se vor face, adică profesionist și bine documentat. Guvernul a aprobat începerea procedurilor de expropriere necesare pentru a construi noua magistrală de metrou către aeroportul din Otopeni. Vor fi expropriate 42 de imobile proprietate privată aflate în sectorul 1 al capitalei și în orașul Otopeni, iar valoarea totală a despăgubirilor depășește 60 de milioane de lei. Premierul Mihai Tudose. O altă veste bună, că e în cadrul legislativ pentru expropieri pentru M6, pe românește metroul de la Otopeni. Este, practic, cel mai important pas de până, de până acum. Comisia Europeană a lansat o procedură de sancționare a Ungariei, așa numitul infringement, din cauza noii legi cu privire la organizațiile non-guvernamentale. Documentul adoptat de Parlamentul Ungar impune o serie de obligații suplimentare unor ONG-uri care beneficiază de susținere din străinătate. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Franz Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, a spus că instituția a analizat cu atenție noua lege. Concluziile? Ea contravine legislației europene referitoare la libertatea de asociere, libera circulație a capitalurilor și protecția vieții private. Trimiterea scrisorii de notificare Ungariei lansează oficial procedura de sancționare. Budapesta are la dispoziție o lună ca să răspundă. Legea în cauza a fost adoptată luna trecută de Parlamentul Maghiar, iar le cere organizațiilor civice să se înregistreze la tribunal ca asociații cu susținere externă, dacă primesc fonduri din străinătate mai mari de 23.400 de euro. Mai mult, ele trebuie să declare pe pagina lor de internet și în comunicatele de presă pe care le emit că sunt considerate organizații finanțate din străinătate. Cele care nu-și dezvăluie sursa de finanțare riscă să plătească amenzi. Ungaria mai este vizată de o procedură de sancționare alături de Polonia și Cehia pentru refuzul de a primi solicitanți de azil din Italia și Grecia. Un raport, un raport al băncii internaționale ANG arată că momentul în care în Europa se vor vinde doar mașini electrice este la cel mult 18 ani distanță Experții ANG sunt de părere că încrederea consumatorilor în automobilele electrice va crește rapid pe măsură ce prețurile bateriilor vor scădea. Autonomia acestora va crește, iar timpii de încărcare vor fi din ce în ce mai mici. În raport se arată că în următoarea decadă, autonomia mașinilor electrice va ajunge la peste 600 de kilometri între încărcări. Detalii pe știrile FM.ro. Sorin, mulțumim tare mult pentru știri, continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Astra! Giurgiu a câștigat cu 3-1 meciul cu FC Zira, prima manșa turului 2 preliminar al Europa League. Alexandru Ionita a deschis scorul, dar a fost 1-1 la, la pauză. Dande a readus în avantaj echipa lui Eddie Ordănescu în minutul 55, iar francezul Antoni Leotarec, introdus la pauză, a debutat cu gol. Returul este programat săptămâna viitoare. Astăzi își vor afla adversarele din turul 3 preliminari și celelalte reprezentante ale României în Europa League, Dinamo și CSU Craiova. De asemenea, FEC Viitorul și FCSB vor fi implicate în tracerea la sorția preliminariilor ligii campionilor cu începere de la ora 13. Venus Williams va juca finala turneului de la Wimbledon. Ian Vinson, penultimul act pe Joanna, conta cea care a eliminat-o pe Simona Halep în runda precedentă. Americanca de 37 de ani s-a impus cu 6-4-6-2 și va juca pentru trofeu cu Garbine Mugurusa, care a învins-o și mai lejer, cu un dublu 6-1 pe Magdalena Ribaricova. Venus Williams a mai jucat 8 finale la Wimbledon ultima în 2009 și a fost de 5 ori campioană la All England Club. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm deșteptarea. Ce locuri de muncă mai caută studenții în ziua de astăzi? Aflăm Bine de la Ilana Tudor imediat în deșteptarea. Up you up in the middle of the night, like a You were there like a blowtorch no burning. I was. So tired that I couldn't even sleep So many secrets I couldn't keep Promise myself I wouldn't leave One more promise I couldn't keep It seems no one can help me now I'm in too deep There's no way out This time I have really let myself astray Train, never going back Wrong way on a one-way track Seems like I should be getting somewhere But somehow I'm neither here nor there Can you help me remember how to smile Make it somehow all seem worthwhile So jaded Life's mystery seems so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 Runaway Train, Hit Classic, Soul Asylum la Europa FM 9 și 9 minute. Da, se depun dosare pentru admiterea la facultate la ASE în București, la Academia de Studii Economice. Sunt cozi imense încă de acum vreo oră, două. Reporterul nostru Elena Tudor este acolo. A și vorbit cu câțiva dintre cei care vor să devină studenți la ASE. I-a întrebat ce vor, ce așteaptă. Ne-a trimis câteva declarații. Să le ascultăm și informatică de gestiune. De ce? Cred că acolo mi este locul. Am terminat tehnica în turism, dar părinții uh, mei au o firmă și m a plăcut de mică. Și după terminarea facultății unde crezi că ai putea să lucrezi? La bancă, oriunde îmi găsesc un loc de muncă cu siguranță. Te gândești la un nivel al salariului de pe acum? Încă nu. Întâi să mă văd înscrisă la facultate și apoi. Și de viața de student ești pregătită? Da, <laughs> sunt. din București? Nu, no, sunt din Bacău. Și unde o să stai? La cămin sau uh, Nu știu, am să mă voi dintrăte și apoi voi hotără să la contabilitate și informatică de gestiune. De ce? Sunt pasionat de contabilitate. E un loc pe care mi-l doresc încă din timpul liceului. Și după terminarea facultății este atât ce postei putea angaja? Să fiu contabil într-o multinacională sau profesor universitar, de ce nu? Ok. te-ai gândit așa la un nivel al salariului, de pe acum? 1000-2000 de euro într-o multinacională. La început, Mă mulțumesc cu puțin. Din București? sau din da. Petroșani. Aici la camin sau unde o să stai? La camin. Ești pregătit. Da. <laughs> la marketing cu predare în limba engleză. De ce? Vreau să învăț foarte bine limba engleză și mai Acolo, după facultate, unde ai putea să lucrezi? Într-o Ai nici și la un nivel al salariului de pe acum? Momentan, nu. Bacte. Suntem din Plăști. Fata preferă Brașovul, Politehnica de acolo și ca rezervă? A zonit și aici lase, Unde se înscrie? Economie și afaceri internaționale. Ei da. ce îi place să facă? Păi ea ceva într-o companie legat de calculatoare, hardware. Și-ar prefera Brașovul. Da. Din ce știu, marea majoritate a persoanelor pun a ca o altă opțiune de Admiterea cum vi se pare? Greu, ușoară? Păi nu știu exact cum a fi. Dacă anul trecut a fost 9 și 11, să zicem, ultima medie de intrare la economie și afaceri internaționale, poți să ai surpriza anul să fie mai mare sau mai mică. Nu știu exact elevii de aici cu ce medii 9-12 vin. Mi se mai pare altă prostie ca la ASE să-ți alegi ca opțiune media de bac la română. Când asta mi s-ar părea media de bac la matematică. Sunt studii economici. Ce treabă meu cu român? Mult succes! Mulțumim! Da, astea sunt vocile... Cum e aia cu pasionat de contabilitate? Mamă, a fost genială. <laughs> da, da. 1.000-2.000 de euro. Ce pasiune euro. aveți? Contabilitatea primară și... Da. Este foarte tare. De când pasiune? ați descoperit asta? La 5 ani. Da, da o, mai eram era mașinuțele? Da, da, da, da, foarte bună și declarația uh, mămicii care a spus Iar vrea la Brașov la politică, dar noi am adus-o la ASE la București <laughs> <laughs> Dar ei sunt cozi foarte, foarte mare ASE, o facultate foarte căutată Elena Tudor este acolo, bună dimineața, bună dimineața. Elena, spune-ne ce se întâmplă la ora asta Bună dimineața, sunt cozi pe de metri aici în fața ASE-ului Merge destul de repede însă, sunt pasnic la intrarea în uh, facultate în ASE Care lasă cam câte cinci candidați să intre cei care vin aici și să se înscrie trebuie să aibă un dosar cu șină, acte din care să răiasă... Așa, ok, am, am rămas... Căutari. Da, un dosar cu șină. Da. Un dosar cu șină. Asta Viitorul e nostru aia. e luminos. Așa? Apoi trebuie acte din care să răiasă media la BAC. Media la BAC contează în proporție de 60%. Media din liceu. 40% contează, trebuie să mai prezinte un eseu gata scris, trebuie să vină cu ei, cu ul scris de acasă candidații care da. să, să spună sau să-l copieze, da, să spună de ce vor să intre la facultatea pe care o aleg, iar săptămâna viitoare, cei care vor să studieze într-o limbă străină, trebuie să susțină și un test la acea limbă. Deci și probe scrise nu există, practic, acum la, la admitere. Da. Despre câte locuri vorbim, știm? Aproape 6.000 de locuri sunt la ASE, doar jumătate dintre ele sunt uh, la buget, uh, 3.500 de lei este taxa anuală la ase. Uh, cei care trebuie vor să învețe aici trebuie să plătească cam pentru un telefon un pic mai performant pe an, da. ca să învețe la ASE. Bine, în afară, uh, în afară spune... de contribuțiile pentru examene ulterior, dar despre asta nu se vorbește. Așa... Există și taxe de înscriere, 100 de lei costă primele două facultăți puse pe listă. Apoi, dacă tinerii vor să mai adauge facultăți, trebuie să mai dea încă 35 de lei pentru fiecare facultate adăugată pe listă. Și să mai spunem că acum, practic, este o nouă generație care se pregătește să testeze mitul bilei de pe ASE. care este încă acolo. Spunem, te-ai lăsat dusă de val și te-ai înscris și tu la două-trei facultăți? Da, chiar așa. Cât era Eu să scriu terminat... un SEO? Ești reporter, în 5-10 minute faci. <laughs> Medie bună ai? <laughs> Eu am refuzat să mă scriu la liceu, am, la am terminat liceul economic, dar nu. A, nici când am terminat nu m-am înscris la SEO și nici acum n-am de gând să mă înscriu. <laughs> Deci costă 100 de lei, Elena, să te înscrii la două facultăți, 35 de lei bucata mai departe Sau, Să te interesezi da. dacă au și pachete de premium de-astea, dacă ți o tot pachetul Gen, te înscrii la toate, da. au o inclus mai treabă au Să inclusiv. știe tinerii mm. și Aș vrea să-i citesc SEO-ul lui care a scrii e pasionat de contabilitate da. Cred că scrie mult Îți păi dai seama că dacă ești și pasionat de subiect Elena, îți mulțumim tare mult, te așteptăm acasă nu nu mai bine. Nou da, vați înscrie? Văs va mai înscrie? Nu. Hai, Eu n-aș putea e. să scriu eseul. <laughs> Cum mă, nu numești? Ieri ai scris despre orice. Cum? Un da. jurnalist de bun. De te-ai la ese? Scrie despre toate, despre orice, scrie. la fel de ziaris bine. Iar să și... buncă dacă eram ziarist bun. Ce? Stăiam la ziar. <laughs> zi <-a. laughs>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 Șansa ta să descoperi viitorul tău loc de muncă. FM.ro. Ți-am păstrat un loc la noi în echipă. Detalii pe EuropaFM.ro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 Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse Conform Audit Retail Nielsen A! ce mă ustură pielea de la soare Rival Gel m-au ciupit în țarii Rival Gel Rival Gel Efect în câteva minute pe mâncărimi și usturimi Rival Gel Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore Rival Gel Leac de auci. Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Ce vrei să faci ca antreprenor?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 Flanco Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără verință cu aprobare pe loc. Cumpără acum cuptorul electric incorporabil cu al șaselea Sims Whirlpool și rețete presetate de la 55 de lei pe lună. Sensing the difference. Flanco. Mereu peste așteptări.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 AftiBlock Gel. AftiBlock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiBlock.ro. AftiBlock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. AftiBlock, eficient împotriva aftelor. Acum no, e o nete! Sunie! Sunie! bine! Sunie! Sunie! M-am udat vaca jos de pe acoperiș, ca pucam în țala. a să m-a spus că e zicase cele mai bune sigle. Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Rampe musculare? Cărcei cei care nu-ți dau pace, încearcă anticârcel în cutie albastră. Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau, fără stres că există undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai combina frico. Verifica Arctic, volum 262 de litri, clasă energetică A și 5 ani garanție, la numai 849,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele. 5 de minutos ce an rămăsese pentru astăzi, domnul Vlad? 2009. 2009. Yeah. Bine, mm -hmm. să-ți o piesă din 2009 atunci, ca să facem din 6-2-6-3 mm -hmm. în dimineața asta. În, nice în, în rest, mă atașez de lucruri mm -hmm. și de inițiative. Aș vrea să vorbim din nou puțin, doar puțin, de aplicația Uite Barza, Aha. despre care am mai vorbit zilele astea. Am alte statistici, le-am căutat și le-am și găsit și avem și o declarație referitor la aplicația asta. Le știi, sunt cu gândul că plecăm la mare da. și în drum spre mare o să numărăm și noi berze și o să participăm la testul asta. Da. Peste drum de plaja unde este concertul, live pe plaja acolo, este um, o zonă Acvatică în care pot fi observate păsări. Asta pentru cei pasionați. Pentru păsări. cei pasionați da. și de păsări. Bine, veniți la live pe plajă și uite, dacă vă instalați și aplicați, uite, Barza, da, nu că cred ar, că sunt, dar ar, ar fi interesant. Da. Bine, și puteți să veniți la noi acolo, la studio și să ne spuneți experiențe despre asta. Spuneam că avem o declarație a domnului Ovidiu Bufnil, responsabil comunicare la societatea ornitologică română. Au trecut șapte zile de la lansarea aplicației Uite Barza. Avem peste 700 de descărcări de aplicații. Foarte tare! Avem peste 700 de user de aplicații, avem peste 700 de cuiburi de barză albă identificate. Ce frumos! În România, la recensământul național din 2014, când am folosit personal calificat, am identificat 5400 de cuiburi, uh -huh. dar acesta este un program de Citizen Science, iar cifrele sunt uimitoare. Pentru noi, cifrele sunt peste așteptări. Avem o acoperire superbă în zonele Banat, Muntenia, acolo unde și electricienii de la Enel se implică în numărătoarea de cuiburi. Zona, cu cele mai puține înseamnălări, este Moldova urmată de Oltenia dacă reușim, uite asta mi se pare interesant, dacă reușim să avem o mie de persoane implicate în acest proiect, este de departe cel mai de succes proiect de Citizen Science din România. Până acum nimeni n-a mai avut o așa de mare implicare în niciun alt proiect. Numărăm berzele până la 1 august, maximum până în prima săptămână a lunii august, pentru că berzele albe pleacă în august, se strâng în stoluri de câteva sute de păsări, decolează și pa! Ce înseamnă, ca să explicăm ce înseamnă asta, Citizen Science, așa că sună foarte pretențios. Sunt diverse programe de cercetare în care oamenii de știință sau cercetătorii solicită sprijinul publicului. Așa. Da. Și în felul... Ăsta este Citizen Science. Și publicul Practic, se implică, răspunde în da, unei inițiative deci, de genul ăsta. Uh, sunt proiecte de știință care se bazează pe bunăvoința publicului. <laughs> Bine. Deci descărcați această aplicație și dacă vedeți un cuib de barză, raportați folosind funcția GSM-a telefonului și în felul ăsta participați la proiect. <laughs> Dincolo de asta... Uh, ar putea fi și un, un, un moment bun Să ajutați Verzele uh, și pe colegii de la Enel, de exemplu, să înalțe cuiburile Respective asfântări Dar încă... grăbiți-vă că mai sunt doar două săptămâni Ai Moldova! Că în Moldova înțeleg că nu merge treaba încă bine Și în, în Oltenia Eu plec în Delta Acum înainte de live pe plajă Și promit să contribui și eu cât pot Vă Bine, pe Luca, cu în spate cu, un bădlan, cu ce prind. Luca, da, uite barza înnot... se cheamă, să nu uiți. Uite nu, barza, e nu de barza descarci e, da, dacă prind și dacă princi altceva. Barza e de bază, nu uite becața, uite. Da, nu, nu, nu, doar la berze ne referim. Dacă prinzi un pește, e, barza, e, barza, e da. pe bază de undiță, da. nu de aplicație. Face întrebă. Da. Bine, și ne vedem la mare. Numărăm și noi berzele în drum spre mare. 9 și 28 de minute. Wake up.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 dar periculos, creșterea trigliceridelor. Între pe misiunea 150.0 și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei, susține indemersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Milan! sănătate mai bună pentru o lume mai bună.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 Alergi spre la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diarhea acută infecțioasă. Furazolidon terapia potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți atenție prospectul. Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Reducerile de vară continuă la Metro. Până 19 iulie. Metro îți oferă borcane din sticlă. Cu capac diverse dimensiuni cu prețuri începând de la 69 de bani bucata. Oferta este valabilă în limita socului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Infecție intimă? Ha, și acum, repede la farmacie pentru Zenela Med. Și voi scăpa de ea. ZenelaMed are acțiune curativă împotriva bacteriilor și a fungilor.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 Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. m a luat o răceală. Cele trei substanțe active din parasinul te vor ajuta să alunge răceala din varăta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Atenție, acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de gaze, pentru că viața celor dragi este neprețuită. Anual peste 100 de persoane își pierd viața, asfixiate sau intoxicate cu gaze. Este un simplu detector, dar îți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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doarei pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață, și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega tău ai mereu ceva neașteptat: dorna, apă minerală, 2 litri, acumulator 2 ,21 lei, 21 și gambrinus, bere craft, 400 de mililitri, acumulator 3 lei și 19 bani. Mega-image, inspirație pentru inima casei tale. FM, ce mai bună muzică. 80, sunt la putere la Europa FM în această dimineață Madonna a fost like a prayer 9 și 40 de minute Prieteni, am întârziat puțin doar pentru că ne-am hotărât târziu Ce piese să alegem pentru Bătălia hiturilor de astăzi 1900, nu, 2009, 2009 era Anul sugerat de Marilena Ieri în ultima intervenție pe tema asta Scorul este 6 la 2 Vă reamintim, o să propunem Fiecare, eu și Vlad, câte o piesă În această dimineață Voi ne sunați la 0372069599 Votați cu una din piese prima care ajunge la 3 câștigă și va fi și difuzată. Ultimul telefon care intră în direct, cel decisiv, are dreptul să aleagă pentru luni dimineață anul bătăliei. Bun. Uh -huh. Hai să vedem... Uh... Cine zic eu primul? Da, zidul primul, ca de obicei. Eu am uh, un feeling, așa, că o da. să câștig și o să fie 7-2 astăzi. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it. Let's leave it on, do it, and do it. And do it, do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it 'cause I got a feeling I got a feeling Așa, deci când începea cu adevărat din piesă That's A oprit-o, pentru că până acum Black Ai Peace I got a do it, I Dacă vreau o las pe toată, știi să se, să se prinde lumea despre ce vorba asta e piesa lui Vlad Eu merg la Jason Raz, I'm yours Our time is short sure. This is our fate I'm yours do Asta e piesa mea, Jason cheesy Hai, votați. George sau Vlad? Astăzi Luca e împărțit, adică e 50-50, pentru că în 2 minute nu mai era o bluzuri ales opasta, e prins Da, e disperat. Da. Deci ce Dacă facem? Să alegem ceva. mai reumatic așa. Ne-a sunat cu... Ana, bună dimineața. Bună Ana, bună viața. Dimineața, Vlad, Vlad. Mulțumesc Ana, să rămână 1-0 pentru mine. Mulțumesc, frumos. Nici nu deschid telefonul. <laughs> Vlad, Vlad, Vlad! Bine, Ana. <laughs> bună dimineața Ovidiu. Salut Ovidiu. Ana, dimineața, a Mergem I'm yours. I'm yours. Merge cu Am Cu Mulțumesc mult, că ne sunat Bravo. Din Ionuț, Ionuț, bună dimineața. Egalitate. Bună dimineața, cu domnul Zafiu. E, mulțumesc tare mult, Ionuț. foarte drăguț în dimineața asta. Este 2 la 1. Roxana, bună dimineața. Dacă votezi, Jason Raz, alege anul de luni. Nu cu te lua George, după. Yeah! A câștigat George! Cine ar fi <laughs> crezut! Bravo, Roxana, îți mulțumesc tare mult! Ai fost foarte drăguță. Și Bine. tu și eu nu și Ovidiu, video. mai dificil așa. Da. Cum a fost? a fost? Alo! bla, bla. bla, bla. <laughs> Roxana, ce an alegi pentru luni? Ah, eu trebuie să aleg anul. 2007. Da. 2007. 2007, rămânem în 2007 atunci Roxana, îți mulțumesc tare mult pentru votul tău, pentru alegerea de luni 6-3 Hai că recuperăm, până la soștiu săptămânii viitoare îl facem să plângă <laughs>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 It's I'll take, no more, no more It cannot wait, I'm yours mm -hmm. hey, hey. Well open up your mind and see like me up your plans and damn you're free i look into your heart and you'll find love love love love listen to the music of the moment people dance and sing we're just one big family and it's our god forsaken right to be loved love love love love so i won't it's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 boom boom boom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 Hesardate. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind see like me. Open up your plans, damn you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please, don't, please don't. There's no need here to complicate. I'm yours Jason Raz Mulțumesc pentru voturi Sper să fiți la fel de mulți luni dimineață în deșteptarea și să votați cu mine, da? Lăsați-l pe Vlad, că el are câteva puncte în față și are de unde să recupereze. Bine, pentru că n-ați vrut să votați piesa mea, <găgăgă> vă ofer acum un, un set de sunetele lui Petreanu. Deci ce este asta? Un tors de pisică. De unde îi luăm toate chestiile astea? Da, fiți atenți, este un site care vă oferă tors de pisică, tors de motan. Uite acum e pe mai care, happy. Dar pe care poți să-l reglezi. Deci ai cât 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglaje diferite. Poți să-l faci să fie uh, un tors mai somnoros sau mai vesel. Uh, asta alterează numărul de torsuri pe minut. De la 20 de torsuri pe minut la 70. Poți să fie uh, mai hotărât sau mai vioi. Poate să fie tors mai mult pe inspirație sau pe expirație. Poate să fie mai relaxat sau mai vesel. Poate să fie mai apropiat de tine. Vă dă, simțiți diferențe dă la, la close. cuvânt? dă la close. Close. Imediat. Asta este aproape de tine, ca și cum ai ține episodul în brațe. Mamă, vibrează așa mai în pieptul tău. Sau distant. Du cursorul dreapta. Așa. Asta este ultimul <l> în care poți să-l faci uh, să toarcă pur și simplu sau să fie și un pic meunăcios. Și poți să setezi câte mieunaturi să fie pe minut. Până la 4 mieunaturi pe minut. I-am dat 4 pe minut. M pe me. Deci da. asta înseamnă că de 20 de secunde o să... Așa, tragi și un mieunat. Așa, e gâină. <laughs> un se vede că n-ai avut... se Eu vede că n-ai avut pisici. Da, am avut gâini. Okay. Oh, a, ce frumos. Haideți Da, deci site-ul de pisici, acum. Ți-ai seama cum vibrează mașinile. Dacă au dat oamenii la maxim acum în mașină. Ți-ai seama cum fac câinii pâncase acum. Taie de tot, mi-e Taie de tot, mi-e Și lasă-l să toarcă, să explic un pic. Site-ul este pus la punct de un artist care a făcut inițial un site de alb ca să-l ajute să doarmă. Și când a făcut site-ul ăsta, care se cheamă Mai oamenii i-au cerut să facă și un site. Am a pe un... Hai mă, că se da. mișcă. Așa. Da, suntem într-un studio, nu știu... Dar lasă mai la amul trebuie, trebuie. Să la pești, non-stop, să faci zgomot. Suntem Bine. pe modul pisică. Da. <laughs> Oamenii au început să-i ceară și un site cu tors de pisică. sunt oameni care au alergii, dar le plac foarte mult pisicile, oameni mm. care vor să doarmă, cărora le place să audă cum toarce pisica. Cui nu-i place? Da. Face. Cui nu Cui nu-i place? Da. <laughs> Practic, i cerut ajutorul. Da. Ah, ce frumos face. se spune cu. și cum se cheamă site-ul? purly.com. Deci p u r, -r l y.com. P, p, p u r l să O să dea O să Ioana un link, că știu că o să vă placă, chiar dacă luza Îmi da. place, eu știu că mie vor... îmi place de mor. <laughs> Dar îmi place Foarte și frumos. piesa asta cu care o să încheiem emisiunea. Ne mai auzim, nu plecăm încă. Piesa asta o să auziți vineri 28 iulie. Pe plaja dintre Venus și Saturn, la Europa FM Live pe plajă, cel mai mare concert de pe plajă. Până la sânge de la Carla Strins. Îmi citeai în palmă linii, mă mințeai și te credeam că o să ne ținem, îmi spuneai că suntem tine. Era aproape imposibil cuvântul de spărțire, era departe și durerea, poate una mai morală, cu plăcere, sora. Cu libertatea pur, a mea și a dat Doi jucători pe blat, dar cu Olimpul la final Fără rever, jocul e ur Sur de lovitura în oricolii Mâinile mele vor rămâne încrucișate Până o să pleci de tot sau o să te apropii Să mă săruți Dulce, dulce, până la sânge a tii de două coluri, să mă saruci, dulce, dulce, până sânge. Sau să-mi resping grăs, a tii de două coluri. Nu iartă-mă, Oita mă da, pe memure no lui e clar, mesajele sunt neclar, și în secret acceptă te război pe mine, atât de tare cu tăcere și suspine atât de grele, atât de teatrale atât de atul adesea, dar mai des atât de mare. Principial beligerant, el e neelegant la mod tu elegant de modată, niciodată n-ai mințit greșit și nici nu ai greșit. Bun, Andreea, poate fi doar pielea și si atâta dar Până o să pleci de tot Sau o să te apropii Să mă sărui! Nu Te-a descris: Nici în major nici în minor, Ce m-a făcut dum mi În do miră în fa și în conclusie, for tu de emoțiiî hotți Să mă sărut. Până la sânge Sau să mă răspingi graț Atât de dur Cu oruleț. Să mă săruci Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi graț Atât de dur Cu Iartă-mă Ca să te iert Uită-mă iar toamna ca sa te ierți da, Oi Dreams, Dreams la Life at Beach, 9 și 53 de minute Carla's Dreams la Life Plajă Beach în seara de sâmbătă alături de Antonia, Alina Eremia, Jean Gabriel, Loredana Mihail, Smiley și Vama. Wow. Vineri ne întâlnim cu Voltage, Van Sore, de Motan, Sirina Rimes, Fly Project, Delia Bere Gratis și Andra. Iar joi debutăm practic cu Alternosfera, Grimus, Kryptonite Sparks, Lezele Fan Bizar și Vița de Vie. Super show uri 3 zile și 3 nopți trecem la mare, la live pe plajă. Vă așteptăm acolo, intrarea este liberă și dincolo de ce v-am povestit la radio avem foarte multe surprize pregătite pentru cei care vor veni la fața locului. Ca să ne asigurăm că totul o să fie în regulă, noi plecăm încă de luni dimineață la mare. Ducem... Gașca de așteptarea merge pe plaja Europa FM. Ne ducem să cernem nisipul, să punem frigiderele în priză pentru bere. Da, asta e treaba. Ne așteaptă Tedia acolo, care oh, oh. de ceva vreme are ceva experiență pe plaja Europa FM. Abia aștept să ne întâlnim acolo, să bem o bere mm -hmm. rece și să ne pregătim de treaba. Să să jucă după program. rațele și vânătorii, după program. Da. Luca are program de rațele și vânătorii. De pentru aștept. cei părinții care vin la mare cu cei mici, cu copii, veniți la studioul Europa FM, întrebați de Luca și Luca se ocupă de ei, în mod special de rațele și vânătorii. Mulțumesc, George. Hai. Poți să-ți descarci și aplicația rațele și vânătorii ca să răspunzi <laughs> Noi o să ne amuzăm în timp ce tu o să muncești. Deșteptarea pleacă la mare. Să aveți un weekend minunat. Ne vedem acolo. Doar Ciao. Te Marea te cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 Ce faci, mă? Ce faci? Păi roșii, salată, verde. Parcă vă că pune și oțet ca în cârciunile de pe femurile. Păi de ce roșii? Deci, la roșii se pun ceapă, sare, ulei. Ai și puțină brânză dacă nu mai poți. Oțetul doar la verdețuri! Bucură-te de vara de România așa cum îți place ție! La Penny ai săptămâna asta ardei capia roșu la 4,99 lei kilogramul și măsline negre fără sâmburi la 6,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 12-18 iulie. Penny știe ce ne place!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 Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public. Electro Super Sale. Ai până la 25% reducere la mașinile de spălat Arctic și Beco. Cumpără de pe EMAG mașina de spălat link.